Kapittel 5 Och Hiram, kongen i Tyrus, sendte så sine tjenere til Salomo, for han hade hørt at det var ham de hade salvet til konge i hans fars sted. Hiram hadde nemlig alltid vist seg være en som hadde David kjær. Siden sendte Salomo Gud til Hiram og sa, «Du vet jo selv at min far David ikke kunde bygge et hus for Jehova sin Guds navn på grund av de krigene som de omgav med.» inntil Jehova la dem under hans fotsåler. Och nå har Jehova min Gud gitt meg ro rundt omkring. Det finnes ingen motstander, og det skjer ikke noe vondt. se, jeg tenker på å bygge et hus for Jehova min Guds navn, slik som Jehova lovte min far David det han sa, «Din sønn, som jeg skal sette på din trone i ditt sted, han er den som skal bygge et hus for mitt navn.» Og nå... «Gi befaling om at de skal felle seder for meg på Libanon, og mine tjenere skal være sammen med dine tjenere, og dine tjeneres lønn skal jeg gi deg i samsvar med alt det du måtte si, for du vet jo selv at det ikke finnes noen blant oss som forstår seg på å felle trær som sidonerne.» Og det skjedde, så snart Hiram hørte Salomos ord, at han begynte å glede seg storlig, og så sa han, «Velsignet er Jehova i dag.» ettersom han har gitt David en vis sønn over dette tallrike folket. Og Hiram sendte bud til Salomo og sa, «Jeg har hørt det du sendte bud til mig om. Jeg for min del skal gjøre alt du ønsker når det gjelder tømmerstokker av sedertrær, og tømmerstokker av egnertrær. Mine tjenere skal føre dem ned fra Libanon til havet, og jeg skal legge dem i tømmerflåter så de kan fraktes på havet helt i det stedet som du sender mig beskjed om.» og jeg skal med sikkerhet la dem bli tatt fra hverandre der, og du på din side skal frakte dem videre, og du skal gjøre det jeg ønsker ved å gi min husstand matvarer. Slik ble Hiram, den som ga sedertømmer og egnertømmer til Salomo i samsvar med alt det han ønsket. Og Salomo på sin side ga Hiram 20 000 kormål vete som matforsyning til hans husstand, og 20 kormål olje av støtt oliven. Dette fortsatte Salomo å gi Hiram år etter år. Og Jehova ga Salomo visdom, slik som han hadde lovt ham. Og det var fred mellom Hiram og Salomo, og de to sluttet så en pakt. Og kong Salomo førte stadig opp dem som var utskrevet til tvangsarbeid fra hele Israel. Og de som var utskrevet til tvangsarbeid utgjorde 30 000 man og han sendte dem til Libanon i skift på 10 000 i måneden. En måned var de i Libanon, to måneder i sine hjem, og Adoniram var satt over dem som var utskrevet til tvangsarbeid. Og Salomo hadde til slutt 70 000 bærere og 80 000 steinhoggere i fjellet, foruten Salomos fyrstlige fugder som var satt over arbeidet, 3.300 formenn over de folkene som var beskjeftiget med arbeidet. O kongen befalte at de skulle bryte store steiner, kostbare steiner, så grunnvålent i huset kunne legges med tilhogde steiner. Så foretok da Salomos bygningsarbeidere og Hirams bygningsarbeidere og gebalittene tilhoggingen. Og de fortsatte å gjøre i stand tømmerstokkene og steinene som huset skulle bygges av.